ابو عبد الله رضی اللہ عنہما قال باتنا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ارا وذلتا رضی اللہ عنہ تلقى الرحمن الرحیم ذا ابي جابر ابن عبد رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال لي باثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي الرسول امرنا ابا عبيده ابو عبيده الجراح رماني اميركم نتلقى اير القرش ما ترى وتلورم يوقافيد القرش تلقي رغبان چې تهې وا نه وایي ل سووک دا دګام سر اسې رادي او پلاره کې دشي وا هل کل جلب را دي و وادهنا جي را به نه خرچ ته و تلا تند جرور نام لن يجل لاناغ را بل ې بیا نه موندل ک نه به عمل راګ فکان ابو عبیدہ تا یوصینا تمرتان تمرتان ابو عبیدا کجرا قولا ثقیلا نویر شل کے فقمتم تسنون بیات عبد دیوی کجری ضرب قولا یو کجو م سکی گلا قال دیتی نمسوا ہا کما یم قصدی نمسوام بدا جولالک سنگ بیاې مون د اونا کلو پل پ توي نهیو منلیل دامون ل کاې دا په داسې ترشې پورې ټولپ د شپې پور مونږ ی او ورپوره کار او جوور کېدا و نه نه نې و بس نه الخبرتهمون بج نوم پپلو لختبانې پاې ووهلی ثم نبللو da ba man nga di leno a pala subbani uwali no da ba mu nga dilandndoli sum banabullu biyaw mong lang daw mapobu banabululu horol goomkala dia wan so kawanto anak na ala sa henil baharong la du ko sabi ala sa hinil baharong فاروق علنا لا صاحن البحر حكايات اجت وشمطاء په غار د دریاب کی په شان د شکل الکتیب الزخم د ډیر کای د شګی چاټی تاسو حټا ور ډیر کای د شګی ای فاته نامو مس قراروب ای دا بای د تو د عل انبر چې عمر مو طریږي نو گو په دغه انبر مې سب شی یو غثه تو مې شګورې راکایدا فقال ابو عبيد عمرو ابو وليد امير سيبويه ميتتكم فهو مردد وبتهت كتشي ویدا پرته پاتشي وی نه وي ثم قال لا لا فطوينوا پاشو قال زي پتوا غلطه ورجنه نشو پشیدته مولا له بطور کې مروجوږي روجو زله غلطه ور الله و في ذوي من د الله د پیغمبر استاد یو او دا الله په لار کې jihad کی او او تاسو مجبور یې په ششته دی ویاله په ګورو کاو کاو کړو موږ هم وی راځو پر شوو کې پاقمنا علی شهر ما شاء الله یوم یا سود دیرش ولحو صلاه مئات دې سو تا سات حتا سمنا تاربش وَرَقَدَرَ ايتُنَ ايما تَفُذَ الْمَعْلُومِ نَغْتَرِفُ مِنْ قَوَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ مَنْبَرَكَ وَلِذَارَ كُتِي دَسْتَرْ گِرَدَنَا مَنْگُوٹی اَدُهَنَا تِلي استرودا کوتَلِي تيتمو جيرِ مَنگي وَرَڑَلطُرو وُړي ور وتیرا سو مُکَن وَنَقْتَعُ مِنْهَا الْخِدَرَ كَصَوْق نَمْبَتِي تُقْرِئَ وُصُولِكَ دُغُوي پُشَرمَاني تورو بار اپنا زغلې دوه وی پښانو ټوټه باندې لریش وړا او کا قدر ستور یاد غوي باندې دا زما ولا اوس غره او په کورنګان له ځان سره شندېم دیوږي شندې شندې وی دېان غف شروع ورته تعریف دې مورشي لري دا غف نګي دا ولا قد اتل ابو عبيده تاسلاث عشر او جن درګه کی واه او څنګه د یار لستر چې دا غمہی د سترګې په واڅو کوله را له باغ دوغل کړه له دوغه جوړ دوغلو بیا لسترب جنیر زګنوردی او کړه بیاګ په لګي واه زلع ای غیر وارق په تی په تی ورا وارس له من اضلاعې فاقامها اېدا سیا وا ای دمیا غدا سیا وا لکې اود پهاته حالق ظمه بایر بیا کجاو ک خو د لا په غټ ق خبانې معانه چې سره کومو په مه ل س پ سر من تحتیا داغې پختای د لاندې او سری و سرهونه لې د دومره دنګوته زوهنا منحمه وشااعته او تو خیر نهخرچ بهمون ته دغ د و څشه وا شایقه ټکړی ټکړی وګدي وګدي ټکړی چې دا درواري فلم ما کدنل مدینه کړه چې موږ مدینه ترالو اتېنا رسول اللهي صلی الله علیه وسلم نو نبی رسول الله ترالو فذكرنا ذلک لو همدان نه دي کانا موږ ته رضی ذکر وکړو چې دا سیمنګتلو او دا ذریعہ په غاळा بیا چې دردا سی او به را او ته انبره غموږ یو میاش او او دری سوا کسانو ساربشو او گنب داوا سرگو دوغل نوالا چیزنو غلوبانی وڑی با جنمانگا پر منگوٹو رو باسل او دیار لسکا سب گیمیل سی کیو او دا یو پوخته والا دینیگا او درولا دن او خیوکتو پاگی کتواکتو را پی سرچا پیر پی تیر شو ساری وطروں گا لگیدو نیبیر صلاة والسلام فرمائل هو رزق آخر جاو اللہ لا خرزب د الله تعز و لرا و بسر فهل معكم من لحمه فاينشت تعز سرا داغه دغه نشي و سيز فتعيمونا جم بني او فرسلنا الى رسول الله برو نوتي نبي اسلام تم داینه ولي کو ان تم وروګه فاكل محمد رسول الله چې ناو قرن دوستانه صحابه لږ بیان چې jihad وکلو ابو عبيده سي انير دي یو کجره ولرقوله طوله د ګزارا نده دریا په غاړه د چوريو دا څه شي ډیر راځي ورته خو چې ډیر په دې کې چې راځي انبر مےو د ریسوګه سان آی پی بس پریوتلو تا ټول برابر حالات له کومه وې پېژان باندې ټوکې باندې راو سول او خو ساربش او دې د دې د نسټره کې د دوهال کې بچی د طبذر دو بردس مايو طبيعه الطول تعيدكم ويفرض طبذر دس مايو جراف وعاء من جلد معروف يكفي تجيب وفد الجراف جراف والكسر افصح نماصوها خبت ورا قشاجر المعروفين تقولو الابل دات يدره ثاني دي دو كوني شي لاي فري دتري دا بوتني دي دا داك يدره ثاني على سفاله و يا سبوتي وتريك بوتري دي دا داغوري دا دي بريوتي باشمالي وشي دتري كوني پریوټي پیلې نه اپای کی ډېرې ساريږي ا دې بلډو پټي دې پاسه بلډو پټي دې پاسه چې نه اپراسي دغه څینو او یو چیز دې پس دې ځنګلونو کې چې نه أغډيري تکې تخابط وای او دابل چې دې وقف لا کثیف اطل من الرمل اے سمانو کما اور څه ورکې خپلانی کریم د څوره کې مزخ مل کې چې راځي مزخ نه کېږي آ دې مخ کې وای ګان اسی و میله عمر ته ورما کي ديو له تاغه دي کي ته بل جاي فاصا فرعون الرسول فحر دا صبح کي فَأَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلَنَاعَمَتِ وَمَا هُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا طَعَامًا ذَرًا غُصَّةٍ عَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ سَمَاؤُهَا كَالْجِذْمَةِ الْمَوْجُولَةِ يُرُونَ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً زَائِدًا دَارَ مَا رَسُولٌ غَلَتَ مَنَتُهُ سَتَرِي وَذُو سَتْرِي فَدَائَتَ أَوْرِلَ بِمَنَاغَر بِسُوتُ کان واروو شیبتېروونت قسیب پشان به شگی د قب د اوسیبن پ کار دی قب من دا کار دی داس قسیب دا کاپته نه دی دا جم د دا داس قبا د قتون نه د ق دا ل را دی وي کانه جیوانو شی بهروت قسیبمهله مره شګ به کې ش پشان دی ش میون کې داس دا معهه او قبن په کار دی کلل قدي کل ثری ته وای ک اصل کلا صدا وای حورته چې من الرمل دا دی راکایده شوتا وای لکه سفری مغور دی ماناګم کوڅو کوي تلپن کو دی زما حاله وقان دیوا لوکه څه څه پښتو کی مانا کار دیوا لوکه رحل اللحم اللذي اقتطعا ليقدد منه شئ او چکلی شئ او دی او دی وایا ها وعن اسما بنت یزیلا رضی اللہ عنہ قانت کم قمیس رسول اللہ صلی اللہ قانت کم قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نستوند قمیس محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى الرزغی ترسا پوری وایا تا مروان پوری رزغہ پیجے جنگا رزغہ پیجے نہیں مروان مروان میشہ راتی دې دې پورې دا څنګه چې تر دې د پورمې دا شدا کړې چا وځه هه ما ما ما ما ما مې ماونه ولا چلته دې دې تکي دا وو جی دې دې اګيته نن با رور بیا جی دې دیتا دې دیتا اخر چې دنو دې جی دا تا اوس کو ني تر کې موبایل ته دې چې سیم پورې کې بره دې تاديلان كده तरقيला तरقيला कोणी भी मुदी होई जाल काम कम कमीस रसूलुल्लाह इलारनसे सात सरम 20 सरम दीने बोलता दुरई चालती बब्बा अब दुर वगै दुर तो वाच ज्याम तो कोबिनती मुला दादेव रोल